мала від його дитину, пішла слідком взаєм у город і вернулась на село тієї ж ночі, що й Роман. Після селян городяни. Це насамперед Квасюк. Він каже, що не один раз бачив, як Роман приходив до Левантини, бачив, як вони вдвох по городу ходили, а за ніч перед пожежею Левантина втекла від його не знати чого. Васючка свідчить, що Левантина була дівчина негарна, гуляща, лінива, що як вона покинула їх, то чимало дечого в хазяйстві не стало. — Богатійтесь, хазяйко, — починає щось Левантина, але найстарший суддя спиняє її, кажучи, що вона може питати свідків тільки через його. Левантина не розуміє, змовкає і вже більше не питає нічого. А тим часом свідчить той хазяїн, де Роман на квартирі був, що бачив Левантину у Романа вранці. Лебонь вона у його й ночувала. Якийсь присяжний питається у Левантини, чого вона опинилась цієї ночі в диблях. Вона каже, що хотіла перестерести про пожежу. — По чому ж вона про це знала? — довідалась від Романа. — А чого вона була в Романа? Вона червоніє і мовчить, присяжній судді, певні, що вона все бреше. Починає говорити прокурор. Йому легко обвинувачувати Романа Сиваша, бо видко його провини. Але, як на його думку, то Елевантина не може бути невинною. Зіпсована, лінива дівчина покидає одних хазяїв, покидає других, охоче до того, щоб її чуже зайняти. Вона знаходить собі такого ж коханця, який сама, іде за ним слідком у город, і хоч живе окремо, але раз у рази з ним бачиться. А нарешті допомагаємо в страшній злочинській події, запалити село, щоб покрасти коні. Що ж до її впевнення, мовби то вона прибігла на село, перестерегти про пожежу, то, знаючи все інше, ми можемо тільки дивуватися тій безсоромності, яка дозволяє їй так нахабно перекручувати правду, видко цілковито зіпсовану душу, і не можна таку небезпечну громадянство людину лишити на волі, щоб вона не могла і далі шкодити людям. Не можна віддати наш безпорадний убогий народ на хижатство цим ворогам людського добробуту, палії, коноводи це найбільші вороги нашому мужикові. І кому дороге його щастя, кому дорога мужицька кривава праця, той мусить обвинувати не самого Романа, а й Левантину. Бо скільки з погляду вона невинна і гарна, стільки вона злочинниця у душі. Через те він сподівається, що присяжні не дадуть ніякої пільги їм обом. Він говорить гарно, мальовничо, з запалом. І сідає вдоволений себе, рахуючи сам собі, що коли присяжні послухаються його, то Севаш піде на каторгу, а Левантина на заслання в себе стає оборонець. Він сам, думкою, замалим не цілком згоджувався з прокурором щодо провин обох обвинувачених, але має обороняти їх і говорити проти прокурора. Той говорить, Силкуючи скористатися з усього, що можна, щоб якось виправити тих, кого боронить, питають обвинувачених чи не скажуть іще чого? Роман мовчить. Левантина говорить тільки: я нічого не знаю, я нічого не робила і змовкає, плачучи. Говорить довго найстарший суддя. Каже, що, хоча Романа й помордовано, але за це винні відбудуть належну кару, а присяжних це мордування не повинно спиняти, коли б вони схотіли обвинувати те Романа. Це мордування не є обвинуваченому кара, бо воно беззаконне. Через це його не можна рахувати, його перед законом нема, а треба Севашеві накинути кару законну. Виходять присяжні, суд, з половиною публіки, Роман та Левантина зостаються там, де й були, і коло їх два солдати з шаблями. Левантина сідає знеможена.